A rácsok után. Több mint három évet húztam le ezen az Istenver Pontosabban három évet és hat hónapot. Ez idő alatt nem csak túléltem, igyekeztem edzeni a testemet és az elmémet is. Az első hónapok rohadt nehezek voltak. A bezártság érzése, a terror, amiben az ellenségeim akartak tartani. Nem titok, sokat feküdtem a kezelőben. Több sérülést is szereztem ez idő alatt, de ezek a sérülések mind csak erősebbé tettek. Megmutatták a többi elítéltnek, hogy nem tudnak félelemben tartani és nem tudnak legyőzni, hiszen nem lehet olyan ember fölött uralkodni, akinek nincs veszteni valója. Nekem már nincs. Mindenemet elvették. Egy dolgot hagytak meg nekem. A bosszút. Azt az édes mérget, amit minden nap a számban éreztem. Igyekeztem kimaradni a balhékból, hiszen a szabályzat megszegőit bezárták a szigorított részleg egyik blokjába. Nincs érintkezés és nincs kibejárás. Napközben nincsenek bent az ágyak, csak éjszaka. Álsz vagy ülsz egész nap. Vagy felsalájárkálsz, hogy be csavarodj. A felszerelt kamerákon folyamatosan nézik az elítélteket. Nem akartam lehetőséget sem adni arra, hogy az öt év valóban öt év legyen. Akivel gondom volt, igyekeztem úgy intézni, hogy ne legyen nyoma. Így jó maga viselet miatt kérelmet terjesztettem elő a bizottságnak. Kértem egy meghallgatást. Bízom benne, figyelembe veszik az elmúlt három és fél évet. Azt, hogy felül dolgoztam. Lépjen be! Az igazgató mély hangja messzire hallható. Lenyomom a kilincset és belépek. Igor Ivanov. Született Moszkvában. Anyja neve jelen a Szolovjov. Az ítélet 5 év kábítószer terjesztésért. Végig a szememben néz. Honnan is jött Igor? Egy Moszkva melletti kis faluból. Mihez kezd, ha hazamegy? Megkeresem az öcsémet és dolgozni fogunk. Mit? Ácsként vagy lakatosként? Az igazgató helyeselve bólogat. Valóban megszerettem azt a munkát. De nem alkotni megyek ki, hanem pusztítani, hiszen a fájdalom nem lehet a boldog élet melegágya. Nem érkezett panasz ön ellen a három és fél év alatt egyszer sem. Volt egy-két kakaskodás, Petuhov elítéltel, de semmi említésre méltó. Jól tudom? Az igazgató kemény ember, és én tisztelem őt érte. Jól uram, bolintok tisztelet tudóan. Kíván a testület bármely tagja további kérdést intézni az elítélthez? Lopva jobb oldalra pillantok. Fiatalabb és idősebb férfiak ülnek egymás mellett, és engem néznek. Mindegyikük tekintetében ott az ítélkezés. Számukra nem vagy több, mint az élet egy torsz szüleménye. Nemleges választ intenek, de csak a fejükkel. Elmehet. Az igazgató hangjára mindenki újra rápillant. Igen is, uram? Lassan hátrájni kezdek, majd kimegyek. Egy őr az ajtóban áll, megmarkolja a karomat és visszavezet a cellába. Kinyitja mindkét ajtót, majd határozottan betol. Na? Dimitri izgatottan felpattan az ágyról. Semmi. Gondolom most ülnek a válaszon néhány napig. Mit gondolsz? Le se szarnak azt, de bízom benne, hogy figyelembe veszik az elmúlt három és fél évet. Biztosan. Több olyan elítélt is volt, aki kérelmezte a szabadulást. Végül kiengedték őket hamarabb, jó maga viselet miatt. Most már csak valóban kerülnöd kellene a bajt. Eddig sem kerestem. Tudom. Mihez kezdesz, ha kimész? Azon kívül persze, hogy megkeresed az öcsédet. Elindulunk az úton, amit nekem szánt a sors. Veled tartanék, de még várnom kell. Dimitriinek több mint három éve van még hátra. Jó maga viselet esetén is leghamarabb két év múlva szabadulhat. Viszont tudom, hogy teljen el akármennyi idő, meg fog keresni. Három nap telt el a meghallgatás óta, és még mindig semmi. Kezdem azt hinni, hogy süket találtam és le kell húznom azt a maradék másfél évet. Viszont félek, hogy kifutok az időből, és nem a bosszú miatt, hiszen az ellenségeim megvárnak. Az öcsém miatt. A múltkori levele aggasztó volt. Rossz társaságba keveredett. Ami persze nem meglepő, hiszen sosem kerülte a bajt. Féltem őt. Sokszor vakmerő. Fejjel megy a falnak. Nem akarom őt is elveszíteni. Hallom, hogy nyílik az ajtó, majd belép az egyik őr. Valamiért az ő tekintetében sohasem láttam azt a fajta gyűlöletet, mint a többiében. Talán ő képes felismerni az igazi gonoszt. Tudja, hogy nem vagyok annyira szar ember, mint azt sokan gondolják. Való igaz droggal kereskedni elítélendő dolog, de valahogy pénzt kellett szereznem a gyógyszerekre. De hiába volt minden erőfeszítésem. Így sem tudtam enyhíteni anyám fájdalmait és a gyógyszer, amiről azt hittem, hogy gyógyír lesz a fájdalomra, valójában ránk a poklot. Hiszen a támadás, amiben Anna és a fiam az életét veszítette, csak is ellenem irányult. Igor Ivanov. A bizottság meghozta a döntését. A kérelmet tovább juttatták a bíróság felé. Halványon elmosolyodom. Ez azt jelenti, hogy a bizottság zöld utat adott. Amennyiben a bíróság is úgy gondolja, pár nap múlva szabadulhatok. Azt javaslom, addig húzza meg magát. Ha nem csinál ostobaságot, akkor pár nap múlva már otthon vacsorázhat. Az őr megfordul és távozik. Becsukom a szemem egy pillanatra és mély levegőt veszek. Szinte érzem a szabadság ízét. Ez fasz a hír, Igor. Dimitri megveregeti a vállamat. Örülök, hogy pár nap múlva szabad leszel. Remélem, nem feledkezel meg rólam. Nem fogok. Felé nyújtom a kezemet. Nem fogok. Pár nap leforgása után megjött a válasz. Holnap, pontosan reggel hat órakor, elhagyhatom a börtönt. Feltesznek egy rabokat szállító vonatra, és visszamehetek Moszkvába. Nem szóltam senkinek. Hiszen tudom, hogy egyedül csak az öcsém vár. Mindenki más szemében romlott vagyok. Maga a megtestesült gonoszság, aki szégyent hozott a családjára. Viszont mielőtt elmegyek, megfizetem az adósságot, amit évekkel ezelőtt megígértem. Az zuhanyzóban már csak négyen vagyunk. Én, Petuhov és még két embere. Soha nem jár egyedül ez a rohadék. Mondjuk ebbe az zuhanyzóba nem is érdemes. Volt, hogy a szemem láttára erőszakoltak meg egy rabot. Közben akartam avatkozni, de Dimitri megállított. Nem minden harc az enyém, és rohadtul ki akartam szabadulni. Ezért elfordultunk, sietősen átmostuk magunkat, közben a fiatal fiú ordítását hallottuk, és a mögötte álló férfiak ordító nyögését. Sokan úgy gondolták, hogy Dimitri és én valóban egy pár vagyunk, ezért járunk mindenhova ketten. Az igazság viszont az, hogy megvédtük egymást, és mint mondtam, ebben az undorító zuhanyzóban nagyon nem volt jó ötlet egyedül megjelenni. Hetek óta erre készültem. Dimitri intézett nekem egy csinos kis pengét. Nem nagy, de arra bőven elég lesz, amire használni akarom. Már nem az a vézna fiú vagyok, akit évekkel ezelőtt elvertek. Az elmúlt időben annyit edzettem, amennyit csak tudtam. Így nem csak a szívem lett kemény, hanem a testem is és nem csak a kezemben lévő penge halálos vegyver, hanem én is. Lassú léptekkel megindulok feléjük. Petuhov két embere észreveszi a tekintetemben a szándékot, és nekem támadnak. Viszont mesztelen talpal a nedves csempe csúszós. Nem nehéz kibillenteni őket az egyensúlyukból, és harcképtelenné tenni. Az egyiket teljes erőből orba verem, pontosan úgy találom el, hogy azonnal kifekszik az ütéstől. A másikat meg kell szorongatni egy kicsit. Vergődik erős karom között, egészen addig, míg el nem ájul. Elengedem a tehetetlen testet, ami a lábam zuhan. Petuhov itt áll előttem védtelenül és mesztelenül. A penge, amit ez idáig markoltam, megcsillan a kezemben. Forró vérem végig az éles pengén. Igor azt mondtam neked az első verés után, hogy az adósod maradok. És felénk az adosságot mindig megszokták fizetni. Őr! Petuhov felordít. Néhány hosszú lépéssel átszelem az uhanyzót. A kezemet a szájára tapasztom, a pengét pedig a nyakához szorítom. Lássam most mekkora a faszod. Végighúzom a pengét az arcám, mire az ujjaim közé ordít. Az egyik lábamat az ágyékához nyomom. Minden küzdelem és mozdulat erős fájdalommal jár számára. Azt mondtad, hogy te vagy a főnök. Minden egyes alkalommal, amikor hülyére vertetek. Milyen érzés! Félsz, igaz? Ismét végig húzom a pengét az arcán. Ezúttal lefelé kanyarintom, pontosan a nyaka felé. Ha jól emlékszem, a szádra vetted a barátnőmet. Azt mondtad, ha kiszabadulsz, belevered a farkadat. Újabb se rajta. Nos, közelebb hajolok hozzá. Elárulom neked, hogy a barátnőm halott. Így sajnálatos módon nem lesz kit hülyére baszni. Viszont én itt vagyok neked. Velem mihez kezdenél? A seggem bevernéd a farkadat? Végighasítom a melkasát. Valóban úgy visít akár egy disznó. Rémületben forog a szeme, a teste remeg. Vadul rázza a fejét, közben esetlenül próbál szabadulni. Soha többé nem fogsz bántani senkit sem, és mindenki meg fogja tudni, hogy ki az igazi főnök. A nyakához illesztem a pengét, közben végig a szemébe nézek. A pupillái teljesen kitágultak, zihálva veszi a levegőt. Most már ő is tudja. A szörnyetek valóban létezik. És ő volt az egyik, aki könyörtelenebbé formálta. Assan kezdem húzni a pengét, átvágva a vékony bőrt, a puha szöveteket, a vastag és lüktető artériát. Meleg vércseppek spriccelnek az arcomra. Gonoszul elmosolyodom, ahogy őt nézem. Égtelenül ordít a teste rángatózik. Dolgozik benne az adrenalin és a halál elleni küzdelem. De itt a vég. Végig hasítom a torkát fültől fülig. Közben arra gondolok, hogy minden ellenségemet, minden olyan embert, aki valóban sörnyeteggétett, pontosan így fogok kivégezni. Tudja meg a világ, hogy létezem. Féljenek úgy, ahogyan én féltem, amikor megérintett a halál.